Bismillahir Rahmanir Rahim tukaendelea na beti ya pili amesema An-Nazim rahimahullah asy-Syekh Ahmad al-Marzuqi falhamdulillahil al qadimil al awwali wal akhiril baqi bila tahawuli ameanza kama alianza na bismillahir Rahmanir Rahim aka faatiliza na alhamdulillahir rabbil al alamin kwa sababu zimekuja riwaya nyingine iliyopokewa na Abu Daud na no wengineo amesema mtume sallallahu alaihi wasallam kila amri zibali laibdae فيه bilhamdulillah fahuwa aqta yani zimekujariwa zote mbili kwamba kila jambo lenye umuhimu ambalo halianzi na bismillah halina baraka na imekujariwa nyingine pia kila jambo lenye muhimu ambalo halianzi na alhamdulillah halina baraka ndo wanazoona kapendelea ukianza jambo uanze na bismillahirrahmani rahim na alhamdulillah ndo wanaoanza vitabu vyao na kila tungozao wanazozitunga alhamdulillah maana yake kila jinsi ya sifa njema ni za Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kila jinsi ya sifa njema ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. alhamdu ki luga, ni athanao bil ala al jamili ni kusifu kwa ulimi kwa mazuri ya khiyari. sawa iwe ni kwa sababu ya nema ama bila nema. Hii ndio alhamdu katika lugha. Lakini tunayotaka hapa ni alhamdu katika istilah wana zuoni wamesema alhamdu ni nini kushukuru kusema alhamdulillah wewe kama muislamu wemaanisha nini wamesema ni fa'lun yumbeu antazim almun'im bisababi kawnih mun'iman walau ala ghairi alhamid alhamdulillah isikusema peke yake alhamdulillah ni kitendo kinacho kuonesha kwamba wewe mtukuze yule mwenye kunyemesha naini yeye ni Allah jalla jalalu kwa kuwa yeye ni mwenye kunyemesha hata kama haja kunyemesha wewe Yaani wewe useme alhamdulillah hata kama Mwenyezi Mungu hakukupa Hiyo ndio utakana. Na ufanye alhamdulillah penzi, kwa sababu ni fa'il sio kusema peke yake. ni kufanya. Vipi? Ni kusema kwa ulimi alhamdulillah na mapenzi na kutukuza kwa moyo kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitendo vaki vaki wa mwili wako mzima. Yaani qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa bil arkan. Useme, kwa ulimi na utakidi kwa moyo na ufanye kwa viungo wewe kama zile neema alizokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauzitumii kuonyesha kwa kwamba yeye mtukufu za Mwenyezi basi bado wewe ukisema alhamdulillah mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakika kumshukuru ni kufanya yale ambayo kwamba yeye uwayapenda na yanaonyesha kwamba yeye mtukufu yeye Jala jalalu Subhanahu wa Ta'ala Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifungua kila mambo yake kwa alhamdulillah mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza tuseme alhamdulillah yeye akipatikana na khairi alikuwa akisema alhamdulillahil ladhi bi ni'matihi tatimmu salihat amshukuru mwenyezi Mungu kwa ambaye kwa, kwa neema yake ndio hutimia mema akipatikana na baya alikuwa akisema alhamdulillah ala kulli hal namshukuru mwenyezi Mungu kwa kila hali yani sio kwamba mtume akimshukuru mwenyezi Mungu wakati hali raha baki yake bali kumshukuru katika kila hali Ndiyo hata sisi umati wake tulipoelezwa katika vitabu vilotangulia tulielezewa kwamba uh, sisi ni alhamadun wenye kumshukuru Mwenyezi sana katika sar'a na dhara katika raha na katika madhara na katika shida ndio umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tofa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali mtu hata akipatikana na msiba ni lazima sema alhamdulillah kwa sababu hakuna linalokupata isipokuwa kuna hikma kubwa ya Mwenyezi Mungu ndani yake kwa nini ilikupata utafahamu au hautafahamu lakini kunao hikma na kunao thawabu utapata ndani yake kama utashukuru na utasubiri lakini لو kama hutoshukuru na utasubiri yalelo andikiwa na thawabu za kushukuru na kusubiri utazikosa itakuwa ni hasara juu ya hasara angalau mtume sallallahu alaihi wasallam mtu amba ambaye kwamba amepatikana na msiba. Asema, idha mata waladu abdi, kala Allah ta'ala li malaikati qabadtum abdi akifa mtoto wa amja Mwenyezi Mungu huambia malaika, ehe mtoto wa mja wangu fayakuluna yakuluna na'am asema ndiyo, Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqul qabadtum thamarata fuadihi tunda la moyo wake. Yaani kipenzi chake ya akipumba naye akimtarajia mambo mengi fayaqulu na'am fayaquluna na'am watasema ndio fayaqulu mada qala 'abdi mnenzi ngu yajua yote anawaliza yote mnenzi ngu yajua lakini sisi tuelimike. amesema nini huu mja wangu baada ya na msiba kumchukulia mwanawe na msiba yote yataingia hapa ndani fayaquluna wamesema wakasema malaika hamidaka wastarjaa. amesema alhamdulillah kwenye msiba amesema alhamdulillah hamidaka wastarjaa amesema alhamdulillah anaakasema inna lillahi sisi niwa mwenyeziangu wa inna ilayhi rajiun na hakika yetu sisi kwake tutarudi kwa hiyo ameshukuru hata kama ni msiba amepatikana nao basi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapo aseme ubnu li'abdi baytan fil janna wasamuhu baytal alhamdi. huyu mjawa wangu ni wa kuingia peponi tu yani shukuru hata katika msiba yani shukuru hata katikati ya mambo yanomhuzunisha mambo yanaoumudhi mambo usiyopenda yoni shukuru asema alhamdulillah uli nyumba peponi na ile nyumba yake muiiite baital alhamdi. nyumba ya kushukuru nyumba ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tumshukuru Mwenyezi Mungu katika kila hali ambayo tuko usiudhiike wala usi usiwe kama wataka kupinga yale aliyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ala kulli hali. bali الحمد لله يا تاكيكانا kwa neema yoyote hata kama labdo tayona ni ndogo hadithi iliopokewa kutoka kwa Muadh bin Anas mtume sallallahu alayhi wasallam asema man akala ta'aman bila anbayamba atakula chakula faqala akasema alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni Hadithi ilopokewa na Abu Daud na Tirmidhi Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم yule ambaye kwamba atakula chakula kisha kimaliza akasema hivi kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameniruzuku hiki chakula bila ya nguvu yangu wala ujanja wangu ni neema yake alhamdulillah baada ya kula Mtume صلى الله عليه وسلم asemwa ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbihi atasemehewa yale yotangulia madhambi yake yote Angala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampenda kilima wewe useme alhamdulillah hata katika jambo ambalo kwamba hata utaliona yani ni dogo kula tu ndio lakini baada yake umesema nini alhamdulillah Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako yote yaliotangulia kwa kusema kilma kama hiki ni kilma kikubwa sana hata hadithi zingine mtume mkisema maneno bora zaidi maneno manne subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah ikiyo amo ndani hiyo ndio alhamdulillah amesema falhamdulillahil qadimil awwali namshukuru man wa tangu na wa mwanzo na hii kusema alhamdulillah nayo pia ni kwa sababu mbili kufuata maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kwamba kila jambo lisilowanzwa na alhamdulillah halina baraka na kufuata kutekeleza japo kwa uchache ya yani naustahiki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kwa uchaje wewe kumfanya Mwenyezi ni nikumwambia alhamdulillah. Ndipo alipoona kwamba tutaweza kumshukuru hata anavotakana akatuwekea yeye ndot fundisha. Akaeka alhamdulillah rabbil alamin. mwanzo wa Quran. Kila unaposema hii alhamdulillah rabbil alamin ije katika fikra zako, katika moyo wako neema zilizo kunemesha Mwenyezi Mungu ambazo kwamba hazihisabiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kila aina ya nema. na yuko alhamdulillah shukuru Diangaliye. kuna wengi ambao si kama wewe. Kuna mengi ambayo kwamba wengine hawana wewe Mwenyezi wa amekuruzuku ikutoshe tu. alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafabiha minna. Hakuna neema kubwa zaidi kuliko nema ya Uislamu. Ikutoshe yule ambaye hana hii atakaa milele motoni. Wewe ambao unao hii haukaeni milele motoni useme alhamdulillah kwa kufuata hadithi hii mtume na kutekeleza japo kwa uchache katika yale anayostahili wewe umfanyie mwenye Mwenyezi subhanahu wa ta'ala alqadim alham fa alhamdulillahil alqadim mwenyezi Mungu ambaye kwamba al alha, ladhi al al amba, al -la al -la aliye ambaye mwenye kupatikana ambaye yuko hana mwanzo kupatikana kwake na itakuja huko mbele katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu al-awwalu bil-ibtida wal-akhiru ni wa kwanza bila mwanzo kwanza na ni wa mwisho bila mwisho kuisha itakuja katika sifa zake huko mbele fa awwali al-awwal kama alivyosema katika Qur'ani huwa al-awwal wal-akhiru wal منزمندو الاول اول بلا ابتدا يعني لا اوليه لابتداء ليه اوليته هنا لا اول لاوليه هنا منزه ومنزهه تانغولين هيجولكان منزمندو هو منزهه امتى الي a kwamba tabaki bila ya kubadilika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wa mwisho kuliko wote na hana mwisho wa umwisho wake kama mwenye mwenye Subhanahu wa Taala asemwa mwenye kurithi ardhi na atakao baada hapo Kulu shay'in halikun illa wajha Kulu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhu ljalali wal na hizi zitakuja katika sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ambazo sikwamba tazeleza huko mbeleni to Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie inshallah taendelea baiti ya tatu na 4